Isabela Vasiliu Scraba, recuperarea tradiției spirituale în postistorie, tinerețe fără tinerețe de Mirce Eliade. Partea 1. Moto. Opera literară a lui Eliade, dincolo de incertitudinele și chiar de incorectitudinile prin care au judecat-o Carinețcu și alții, își va afla locul în cadrul unei critici mai înțelegătoare și mai ample. Pentru că multe dintre problemele pe care ni le pune au fost problemele unei lumi în care toți ne-am născut, am crescut, ne-am pierdut sau ne-am salvat. Vintila Horia, Culeținul Bibliotecii Române, Freiburg, 1986 Omul devine el însuși când își află istoria, credea academicianul miceriat ori din acest punct de vedere, odată cu cel de-al doilea război mondial, istoria ca știință a intrat, ca să zicem așa, în impasul adevărurilor prestabilite. Lingvistica, la fel. Iar din efervescența spirituală de dinainte de conflagrația mondială, au rămas doar puțini oameni inteligenți și cu destulă imaginație. Să se bucure de descoperirile pe care le fac mari erudiți, scria profesor Eliade, în tinerețe fără de tinerețe. Asupra celorlalți triumfă nesemnificativ. Lui Claude Roquet, renumitul îi spunea că triumful nesemnificativului îi pare o revoltă împotriva omului, o secătuire, o sterilizare, un mare plictis. Iată pasajul. Accept sterilitatea, plictisul, monotonia, zicea Eliade, dar numai ca exercițiu spiritual, ca pregătire pentru contemplația mistică, nesemnificativul mi se pare anti prin excelență. Propunerea nesemnificativului ca obiect de contemplare și de plăcere estetică nu accept. Urâtul ca obiect al artei, adaugă urățenie în plus acestei urățenii universale în care ne scufundăm din ce în ce mai mult. Le Leprêve du Labirint, Paris, 1978 Mini-romanul Tinerețe fără de tinerețe, scris după excursia de două săptămâni în Egipt, inițial preluase titlul basmului românesc cu fără frumos ajuns pe terenul tinereții fără de pătrănețe unde încetează curgerea timpului, altfel spus în lumea numenală, acel tărâm solar al frumuseții absolute. Când am încercat să văd de la început până la sfârșit filmul Youth Without Youth, 2007, n-am reușit din pricina urâțenii actorului principal, care, la cei 45 de ani ai săi, numai de 25-30 nu arăta, așa cum ar fi trebuit să arate în tineritul Dominic Matei. La asta s-a adăugat o permanentă senzație de neclaritate, pricinuită de asamblarea unor fragmente prost între ele. De altfel, filmul, după turneul european și difuzarea în câteva orașe americane, a fost scos de pe piață de copola în momentul în care și-a dat seama că este un eșec. Dar cum și din eșecuri se poate învăța câte ceva, o universitară ieșeană și-a propus în 2018 să recupereze sensul povestirii Eliadești pornind din de la ecranizarea ratată înspre ampla nuvelă de 115 pagini dactilografiate așternută pe hârtie între 6 noiembrie și 22 decembrie 1976. Este și asta o scurtătură, întrucât filmul, chiar în condițiile în care a fi fost ceva mai reușit, prin însăși natura artei cinematografice, nu prelucrează decât o mică parte din bogăția de idee a textului. Iată-l pe profesor Mirce Eliade, descris de Bruce Lincoln, asistentul său de 28 de ani, la vremea când Eliade redactase Letroa Gras. 10-20 august 1976, și urma să scrie tinerețe fără de tinereți. Știind tot ce Zalmolxes îi învăța pe alții, profesorul visează, scrie, stă la taifas cu orice musafir. Înțelepciunea ce a fost dată din bătrân, o dă și el mai departe fiilor săi spiritual consemna fostul său student pe 19 august 1976. Fără ocolul vizionării filmului, cititorul poate singur să că povestea tinereții fără de tinerețe este atât de captivantă încât, din momentul în care începe să o citească, nu-și mai poate deslipi ochii din carte. Vrăjirea cititorului se întâmplă întrucât cel mai mare istoric a religiilor din secolul XX era totodată un foarte bun povestitor cu magistrale calități de scriitor. Un scriitor atât de bun încât știa ca nimeni altul să-și surprindă publicul în mrejele poveștilor sale, înainte de toate filozofice, ca organizând realitatea sub aspectele ei esențiale și permanente și doar pe urmă fantastice. De fiecare dată însă înlăturând prejudecata că o întâmplare fantastică trebuie neapărat să fie înconjurată de o lume fantastică, după justa observație ale Horia Stamatu. Eminescu văzuse bine că rolul poeților și filozofilor, este să prindă în cântec și în cuget înălțimile cerului. Dar cum poți prinde înălțimile dacă ești legat de pământ, asemenea omului istoric, al istoricismului, marxismului și existențialismului? Epoca de glorie a existențialistului Heidegger a fost în România epoca pe care și-a pus amprenta metafizicianul religiei Naionescu ambilor opera fiindule constituite și din prelegeri universitare. Cu semnificativa diferență că în viziunea existențialistului german, omul modern e prizonierul neglum care îi produce frică, zorghe, în timp ce omul religios, de care vorbea trăiristul Naionescu, tinde a-și petrece viața în afara istoriei. El se dorește trăitor în eternitatea armoniei din lumea creată de Dumnezeu, precum călugăru anisie care se integrase în ritmurile cosmice. În nopți la Serampore, filozoful istoriei, după opinia autorului chiar mituri eternei a apărut la Paris în același an, cu tratatul de istorie a religiilor, este o introducere în filozofia istoriei, abordase spinasa problema a omului din lanțul condiționărilor. La cursul despre Faust și problema mântuirii, curs la care Mirce l a văzut prima oară pe Nae Ionescu, fascinantul profesor spusese că Faust este omul ales ce tinde către lumină, un om aflat într-o permanentă tensiune spirituală. Dumnezeu, acea limită către care se mișcă omul în progres, știe când să-l mântuiască pe faust, cum știe grădinarul când să taie din plantele pe care le îngrijește. Profesora amintise și versul în care apare pentru prima oară grija, dizorghe, în cutele cele mai adânci ale sufletului, sublinind că momentul depresiei este urmat de potențarea puterilor lui Faust, care în final renunță la sticuța de o când aude în dimineața învierii corurile îngerește. În 1939, tânărul asistent Mirce Iade scria că Goethe în această tragedie luminează cu o omul modern. Mitul eternului reîntoarce aduce și necesarea precizare că libertatea de a face istoria cu care se mângâie omul modern este iluzorie pentru căvasi totalitatea speției umane. În centrul nuvelei tinerețe fără de tinerețe se găsește omul postmodern, omul scăpat de tirania istoriei. Nu în sensul unei existențe paradisiace alături de oamenii moderni între care trăiește anonim ultimii 30 de ani de tinerețe din centenarul hărăzit să-l atingă, nici ca anulând teroarea istoriei prin cufundarea în Tomul savante pentru scrierea operei sale până la 70 de ani. El este postmodern mai degrabă din perspectiva harurilor care a fost dăruit în cea de-a doua viață începută, după ce Dumnezeu l-a salvat în noaptea învierii, punându-l în imposibilitate să-și realizeze intenția de sinucidere. Amenințat pe zi ce trece de accentuarea unei amnezii care începuse a se face simțită, bătrânul profesor Dominic Matei, ajunsese la disperare, văzând că se apropie de sfârșitul perioadei active a vieții sale și este încă departe de a -și fi terminat acel opus magnum la care lucrase ani în șir. Pasionat de istoria limbajilor romenești, personajul principal al povestirii fusese prin excelență un studios modern. Predase liceenilor latina și italiana, dar ar fi preferat să predea filozofia sau istoria civilizației, prima având avantajul că pentru ea nu e nevoie de 10 vieți. Habe nun ach, filozofii durhaus studiert, încidează Iliade pe Göte în tinerețe fără de tinerețe, ceea ce, trecut pe românește, pune deoparte filozofia deja parcursă de Faust de la cap la coadă. Ca însă și autorul narațiunii, Dominic Matei avusese din tinerețe bucuria de a învăța și cerceta. Reîntinerit printr-un miracol dumnezeiesc în 1938, după ce fusese lovit de trăsnete în apropierea bisericii din dealul Mitropoliei, fostul profesor de liceu devine prototip al omului postistoric om pentru care nimic din tradiția spirituală a omenirii nu-i destinat irosire. În noua sa existență are neașteptată șansă de a afla pendelete, cu ajutorul verănicăi rupinii, istoria limbajelor omenești, până la îndepărtata epoca a limbajelor nearticulate. Postistoria ar fi pentru el ia de vremea în care corpul omenesc N-ar mai îmbătrâni cu trecerea timpului și oamenii ar urma firesc vocația cu care au fost dăruiți fără să se gândească la recompensă. Iar ar de către desăvârșire printr-o intensă muncă spirituală realizată cu tehnici ascetice foarte avansate. Oamenii viitorului îndepărtat ar poseda o serie de puteri miraculoase precum citirea gândurilor, darul de a anticipa în vis evenimentele și puterea de a-și materializa gândirea. E suficient să se gândească la un obiect pentru ca acesta să se concretizeze imediat. Înainte de toate, omul postistoric este însă un om liber care a depășit condiționările. Deși, prin capacitatea de asimilare a unor vaste cunoștințe, pare a funcționa asemenea unui calculator performant, omul viitorului rămâne om prin liberul său arbitru și prin capacitatea de a descoperi în cele știute noi fațete ale înțelepciunii și frumuseții. În perioada de transformare a într un tânăr de 25-30 de ani, peste care trecerea celor 30 de ani nu va lăsa niciun semn, cu Dominic Matei începe a-și citite și poezii de Ion Barbu și Dan Bota, pe care nici nu știuse că le învățase vreodată. În spital fiind, el păstrează plăcerea cu care iubitorul de poezie citește un poem pe care îl cunoaște aproape pe din afară, descoperind frumuseți și înțelesuri pe care nu le bănuise până atunci, dezvăluind în mod creator latențe nescoase încă la lumină. Bucuria relecturii creative îi rămăsese neștibită chiar în condițiile imense științe, însușită galopant prin anamneză, prin cunoașterea mintire spontană a oricărui text scris în indiferent ce limbă și ce perioadă istoriei. Renașterea de după accidentul din 1938 îi amplificase fabulos toate facultățile mentale, purtându-l neabătut către dobândirea unei înțelepciuni universale investite cu o dimensiune mântuitoare. Ca o mică paranteză, invocarea iubitorului de poezie mi-a amintit de conversațiile lui Cioran cu Teodor Cazaban ambii extrem de pasionați de geniul lui Mihai Eminescu. Recitând din Eminescu pe străzile Parisului, Cazavan îl punea pe geratic pe francezistul Cioran, care se văita mai apoi că îi va fi greu să revină la limba franceză, vrăjit cum fusese de frumusețea limbajului poetic Eminescian. Odată cu regenerarea trupească a profesorului Dominic Matei, Imaginația onirică îi plasează în preajmă acel alter ego alcătuit din cele mai adânci straturi ale inconștientului. Îi oferă fără echivoc posibilitatea să se asculte pe sine însuși, vorbind cu alter ego-ul său de ca și cum s-ar privi într-o oglindă vrăjită, asemănătoare oglindzii din povestea în forme de general. Așadar, ca să-și întâlnească propria ființă necunoscută sie și în stare de în întineritul Dominic Matei își dă întâlnire cu ea în vis. Partener de discuție în vis, dublu își asumă uneori rolul mai știutorului, al călăuzei. Francis Ford Coppola plasase în obimbe figura bătrânului profesor, făcând decranizarea prin această neinspirată alegere, încă și mai greu de urmărit până la capăt. Căci dublu nu este vechiul eu a bătrânului profesor, pasămite un eu preschimbat în alter ego aflat la derularea filmului vieții trăit până la 70 de ani. După ce fuzese lovit de trăsnet în creștetul capului, la spital moartea îi dădea târcoală. Ca în toate experiențele din apropierea morții, Dominic Matei vede și el filmul propriei vieți. Nici tânăr, nici bătrân sau ambele la un loc, profesorul poartă în vis discuții cu Laura, cea mai frumoasă studentă a sa, cu care se și căsătorise. Fosta lui soție, care îl părăsise de mult, acum îi consolează tristețea la tendă că nu și-a terminat acel opus magnum despre istoria limbajelor românești, căruia îi dedicase o bună bucată a vieții sale. Frumoasa Laura îi interpretează destinul în deplina sa expansiune, spunându-i că a fost ursit să fie un fel de ghete fără operă. Geniul dumitale ar fi trebuit să se împlinească în viața pe care o trăiești, nu în analize, descoperiri și interpretări originale. Modelul dumitale ar fi trebuit să fie Goethe, dar imaginează-ți un Goethe fără operă. Pasajul îmi apare o modalitate de a evoca înțelepciunea lui Naionescu, filozoful care susținea că nu contează către cărți groase ai scris, contează doar cât ai ajuns să te subțiezi pe tine însuți. În epica noastră atât de monotonă, atât de limitată, Mircea de a știut întotdeauna să apară pe un plan aparte, consemnat cu justețe oriastamatul încă din 1937.